E, mlango wa kumi na moja ya kitabu cha Matayo leo tuko katika sehemu ya pili kuanzia ule mstari wa kumi na sita kuendelea mpaka mwisho wa mlango wa kumi na moja ambao ni mstari wa 30. cha somo kinasema tumewapigia filimbi hamkucheza. Tumewapigia ngoma hamkucheza. E, tumewapigia ngoma hamkucheza tumewapigia filimbi hamkucheza. Eh Aya kwenye Injili Yesu Kristo aliyatoa kama mfano. Kwa hiyo nikaona ndiyo, iwe ndio ujumbe mkubwa. Na tutaenda humo katika undani zaidi lakini haraka haraka tu kama utangulizi. Sehemu hii ya maandiko Yesu Kristo anaongea na wanadamu, anaongea na watu walio kunamsikiliza, tuseme ndio wa Kristo wa, wa leo, ndio wanadamu wa leo katika wote katika jumla yao. Eh, akisema habari mbili. Eh, kwamba aa uh, tumekuja na hali ya kufurahisha ndio kucheza na kupiga ngoma na filimbi eh hamkupokea tulipoona kwamba labda kucheza na kufurahi labda sio sio wito wenu au hamjaitwa na hilo basi tukaona tuomboleze Napo, hamkuungana na sisi yani hamna upande eh upande ujumbe mkubwa tunao katika sehemu hii ya maandiko Yesu alichotaka kusema ni kwamba e, haijarishi ni ni namna gani unayotumia kunena maneno ya Mungu ili kusudi watu wayapokee haijalishi uende kwa kucheka cheka na kufurai e, au uende kwa kwa hasira na, na, na maneno kama manabii yale makali makali kama kina nabii Yeremia vyote hawatavipokea. Eh kama wangeweza kupokea e, ngoma na kucheza basi tungesema kwamba injili itawafikia watu kwa njia hiyo. Lakini nasema hiyo nayo hawahitaji. Sasa imeandikwa kwenye Biblia eh kwa upande wangu ninapoona ni aina fulani ya makemeo na tahadhari. Kwa so, baada ya hapo alianza ku kushutumu miji kadhaa kadhaa na akishutumu miji anaishutumu dunia anasema anachomwambia nini anamwambia dunia yote eh kuna miji alianza kuitaja kwamba eh kuna vitu vingi vifanyika katika ili miji kuna njini nyingi lihubiriwa kwao lakini hawakuipokea hiyo eh, tutafika huko mbele baadaye kidogo kwa hiyo mktadha mkubwa wa soma hili ambao tumesema hujumbao unasema hatumwapigia ngoma hapo kucheza anataka kuonyesha kwamba eh Watu hukataa ujumbe hawakatai ni namna gani una ujumbe unavotolewa. Utolewa kwa kucheka cheka? E, Maadamu kuna ujumbe wa Mungu. Maadamu Mungu ananena ni maneno ya Biblia. Hiyo hawataikubali. Leo hii e, watu wanapenda Ukristo lakini usio kuwa na maneno ya Mungu. Ah, ni naweza nikajiamini kama nimesema kweli. Ukristo anaoupenda, Ukristo ukija na siasa wataokubali. Ukristo ukija na, na, na mihemu na ya kwa kidunia dunia ukaja na fedha na uchumi na baraka na vitu lakini usije na Biblia hapo unapokelewa na ni mwingi kweli kweli nicho Yesu Kristo alikuwa anasema kwamba mimi nilikuja na ujumbe mimi Yesu Kristo alianza kwanza na wale wa Israeli alikuja kwa ukali kidogo akana sema ni majoka na nini na Yesu Kristo alitumia ukali wewe eh wakaukataa wa Yohana Waziri akasema mwana wada makaja sasa akiwa mlahini laini na nini navyo wakaukataa tena wote wakawaua wale sema kwa hiyo sasa tuje namna gani licho kile tulipo kwenye biblia e, sina maneno mengi ya kuhubia ni hai e, sasa katika hizi hoja kwa undani zaidi na possibility tutaweza kumaliza mlango wa leo e. E. Tusome kwanza ule mstari lakini nitakifananisha na nini kizazi hiki kimefanana na watoto wanaokaa sokoni wanaowaita wan... wenzao wakisema tuliwapigia filimbi wala hamkucheza semu nyingine anasema tumewapigia ngoma sijaangalia kwenye king james vizuri tuliomboleza wala hamkulia maana Yohana alikuja hali wala hanywi wakasema ana pepo wanaada mwalikuja kila anakunywa akasema wakasema mlafi huyu na mlevi rafiki yao za ushuru na wenye dhana na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa, kwa kazi zake hayo maneno nasema haijalishi mkatae ya Yohana mkatae ya ya, ya e. maneno haya na maana gani katika ule, katika maesheto. maneno haya na maana ile ile iliyokuwa naye anaisema Kristo katika kizazi alichokuwa na janaacho Leo hii eh Kristo anaongea kama alivyokuwa anaongea na wengine na na hawa watu wa miaka karibu ya 2000 iliyopita. Eh, Leo hii watu hawataki neno la Mungu. Hawataki eh ujumbe wa Mungu. Eh, hawataki ujumbe wa Mungu. Eh Na mfano anaoitoa anasema tutawafananisha na watoto. Leo hii watu wazima wamekuwa kama watoto vile vile. Tuanzie hapa kabla hata ya kwenye ujumbe wa ndani zaidi. Eh leo hio utakuta u, u, nenda katika labda ma ya watu wazima eh watu wakubwa tu watu wazima wazee na nini na nini utafuta wako busy na sje na mpira sje wapi watu na kitoto kitoto kabisa ndio wanaamka navo na kulala navo matani wanaocheza nayo sasa eh na vi, message message wanayo yani unakuta ni vya kitoto kitoto unatafuta hivi tofauti ya huyu baba au huyu babu na mjukuu wake na mwanai ni nini? Ni Yesu ni. ni, alisema ninyi ongeana watu wazima lakini mfano wenu ni watoto walioko soponi wamekaa tu hawafanyi kitu. Hilo naona ni ujumbe. Lakini ujumbe wa ndani zaidi? Eh, ujumbe wa ndani zaidi? Ni habari hizo kuhusu kupokea ujumbe, kupokea eh neno leo hii dunia inaendelea kwenda mbali na Mungu. Kiwango cha upatikanaji wa neno la Mungu kinaongezeka kila kukicho. Unazokuta mtu umo, zamani miaka ya, zama, ya nyuma si maana ya zamani sana Biblia ilikuwa inapatikana kwa kuandika. Yaani anatokea mtu anakaa anaandika, anamaliza, anauza au anawapa watu wake ambao watasoma. Sasa hivi inachapwa inapatikana kwenye mitandao kwa kwenye application mbalimbali tukitegemea kipindi hiki sauti ya Mungu iongezeke katika miwa ya wanadamu lakini ndivyo inaendelea kwenda mbali na Mungu ni kweli sio na wanadamu hii e, e, inaendelea kwenda mbali na Mungu ndivyo ndivyo ilivyosimiliva hivyo ilivyo mm. nimetoka kwa hapa mfano taifa kama walekani jana ujuza wiki hii wanateua shoga la kike ninaitosha kalini nani sije eh na na, na, na, na shoga lake jingine si ndio mume lake zilizunjini si si nani ni mume si nini nalo liko pale wanaapishwa pamoja taifa la kikristo e, wale wanajita taifa la kikristo eh na e, Mungu mbinguni aje aondoe korona kwenye uso wa hii dunia aondoe vita na manyuklia na manini tuseme Mungu jamani hamba tatizo Mungu aje tu asaidie peke yake tumeombe tu Mungu huyo Mungu anaweza kaomba akaomba kajibu kwenye hiyo hali na kuhakishia kwa sababu wamekatasha ulangu na mimi nitakata maombi yao ndicho anachosema nenda kasome kasome sehemu nyingine Zakaria saba mithali Mlangu wa kwanza nenda kasome eh wa kwanza kwaiz eh nicho lakini wewe unaenisikia? Na mimi naye ongea. Tumeitwa kwa ajili ya kuyapokea maneno ya Mungu na kuyapenda na kuyafanyia kazi. Eh, Usiangalie mtu wa pembeni yako. Usiangalie jirani yako. Ukiweza kumwangalia ukampa eh, ujumbe wa Mungu mpe. Lakini hata kama dunia itakuwa endelea kuzama na kuagiza na kuendelea kuharibika, eh? Anasema ukisoma katika kitabu cha Daniel anasema katika wa labda nisiende ni pale kwa ajili na maandiko mengi nimeandaa. anasema katika hizo siku za mwisho ambapo dunia itakuwa inaendelea kuharibika anasema wenye hekima watafanya nini watatenda matendo watafanya mambo makuu kwa ajili ya Mungu hapo. E, kwenye giza ndipo nuru inang'aa. Jinsi giza ninavyo kwenye uso wa dunia ndivyo watu wenye nuru anatakiwa waonekane je uko tayari kumeba nuru ya Yesu Kristo uko tayari yeye mimi nakuita meba nuru ya Yesu Kristo beba nuru ya Yesu Kristo katika maneno yako katika moyo wako katika biblia yako katika watoto wako wafundisha maneno ya wa Mungu leo hii watu wakobizi kufundisha watoto wao mambo ya shule sana sana lakini watakufa wataiacha ile shule kuna kuna bongo nyingi za maprofesa zinaoza kila siku leo Alafu unashikia Mungu wa Uo ubongo, ulio ujaza kwa rehemu. Huo ubongo uliojaza majeto yako mengi unajawa kumjaza Mungu. Mungu atakurehemu sangapi? Eh? Ata rehemu nini? Atatafuta atashika wapi aweze kurehemu? Tafute Mungu. Tafuta maneno ya Mungu. Tafuta, tafuta kweli ya Mungu. Eh? Tupata kweli ya Mungu. Ukitaka kujua kwamba uende kwa kucheza uende kwa kuomboleza angalia kwa mfano watu kama kina Musa biblia inasema Musa alikuwa ni mtu mpole kuliko wote katika uso wa dunia ya katizadi lakini ujume wake ulikubaliwa na Waisraeli no waliukataa na baadhi ya vizazi vilifia njiani havikuweza kufika kwa sababu eh ujume wa Musa ulikataliwa jumbe za Daudi hazikukubaliwa eh Daudi alikuwa anaonekana kama yuko peke yake na watu wachache walio kwa yani alikuwa ni mfalme Wa, wa, wa mkuu aliyeikuwa na beba ujumbe wa Mungu walibahatika wewe jiulize upate, upate upate kiongozi mkuu anje ambaye kama Daudi Analiongoza ana, taifa kwenda kwa Mungu lakini ile taifa ikaendelea kuharibika tabisi na vizazi vilomfuata baada ya hapo vikaaribika zaidi eh manabii wote hakuna ha, ha, ha, kina kinaheremia kina nani hawakukubaliwa ha, na Mungu na mimi na wanandamu samahani. Eh, Mungu anachosema kinachokataliwa ni ujumbe. Leo hii peleka ujumbe wote, peleka vitu vingine wapelekee siasa. Wapelekee eh, vichekesho. Leo hii ma, makanisa watu wanaenda kuhubiri vichekesho. Na sio siasa nazo watu wengine hawajui siasa Wanachoona wanaona waende wakachekeshe. Waka Leo mhubiri anajipanga, anafikiria nikachekeshe nini, nikafanye nika maigizo mangapi. Na watu ndo wanapenda Nilishasema na hili nilishasema nitakuhubiri kama somo. Ukienda okay, katika kanisa, le, le, Mungu akukuleta kanisa kwa lengo likakuchekesha. Hapana. Hali ili kwamba liende yani uwe sehemu ya kwenda kama kama unaenda si movie theater. Hapana. Kanisa ni sehemu ya kusikia kweli. Na mara nyingi duniani tunajua kuna methali ya Kiswahili nasema ukweli unauma. Si, kwa kawaida neno la Mungu linauma. Sehemu kubwa linatia moyo ndiyo Nina ponya Kwani shindano ya Australia inauma hayume? Inauma. E, inauma kidogo? Sana. Yeah. E, lakini ni mbaya ni nzuri. Nzuri. Yeah. Ninatibu. Eh. Nina Mungu ni dawa. Eh. Usome katika kitabu cha katika methali, maana huwezi kukuta neno moja ambalo liko kwenye Biblia ambalo aliongelea sehemu nyingine na ndivyo tunavyosoma so, Biblia. Hii hoja ndivyo neno la Mungu lote linasema. Au tumeielewa vibaya? Mtume wetu tukaangalie katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 29. Eh anasema mi, Mithali 29 na nitoa idi ni msikae sana huko e, kwa ajili ya mda, tunatakiwa tumweze hii sula ya leo. Mlango wa leo eh Anasema 29 9 anasema hivi. 29 9 anasema. Mwenye hekima akijadiliana na mpumbavu akikashilika au akicheka pia hapana raha. Kimsingi mfano wake ndio huu, maneno ya Mungu ndio hekima. Mungu anajadiliana na wanadamu, simama njoo nitusemeza. Mungu anakuja na hekima na yaneno lake. Eh Manadamu katika kusimama upande wa upumbavu na upande ambao sio ambao ni kinyume na ule wa Mungu alitakiwa sasa asiele maneno ya Mungu. Anasema lakini huyo mwenye hekima ambao ndo neno la Mungu lije kwa kukasirika, lije kwa kucheka, hakuna kinachoongeza, yani hakuna, hakuna tofauti. Nilitanataka. Eh, hakuna tofauti. Eh? Na tuliko kwenye mithali twende kwenye kitabu cha eh twende kwenye kitabu cha Zefania Zefania mlango ule soma Zefania 1:12 anasema hivi katika wale manavi wadogo mshonishoni kuna baada Habakuki kuna Zefania pale eh Zefania 1:12 anasema hivi kisha eh, kisha itakuwa wakati ule ni tawchunguza Yerusalemu kwa taa nami nitawaadibisha eh, watu waliogana juu ya sira zao wasemao katika mioyo yao Bwana hata tena mema wala hata tena mabaya uwezukaona kwa kwamba ni, ni taswira moja ni watu ambao yaani wanataka mambo yaani hawataki kuwa upande na upande wote wao wanataka Bwana hata tena mabaya hata tena mema. Hivi kwani ni basi bwana atende mema. Wanasema bwana hana yaani ni kama hatu ni kama hatumhitaji. Hatumhitaji kwa mazuri na kwa mabaya. Ndio imeandikwa kwenye Agano. Hakuna neno linaloleta kwenye Biblia kwa bahati e, na hili neno linasoma sambamba na masomo na na, na, na, na hoja hii. E, hii ndio tabia ya walimwimu. Walimwimu eh na wakristo wao ni hali ya kutokutaka sana vitu vya mungu vile vizuri vile eh? basi eh, leo hii na niseme kitu kinachokinatupata wanadamu unaweza ukahubiri somo la kutia moyo Zuli tu la kutia moyo kweli tunatakiwa kutia moyo na mungu wetu na neno la lakini bado kaona hali yani haligusi mioyo ya wanadamu. Kwa sababu si neno la Mungu wana. Una unaweza kaja sasa unasoma kidogo la makemeo kama hili. Bado lalo lisimkemee mta asishshtuke. Nicho kinachoendelea leo Kwa mfano hapa nikisema kwamba nija hapa ni kuhubiri, ni nikiwa natoka kwenye Biblia, habari za matendo ya Mungu jinsi atakavyoku nani. Kwa hali wagusi watu. Jisisi kuhubiri somo mpso, moja liko natufia moyo laadisi Mungu atakavyorejesha eh, eh, Vitu vizitu vivo liwa na parare na madumadu na tunutu nikili hata tulipo kwenye mitandao uh, watu ni kama hali liwaudhi eh yani halitii moyo hata kama Mungu atakuja ku, ku, kurekebisha yaliyo haribika na kweli Mungu anarekebisha yaliyo haribika kwa watu wanaowalio tayari kumpokea Mwenye sema niko mlangoni na bisha hodi eh ili kusudi nije tukae wote tufanye ushika moja. Je, kuna kuna raha gani kubwa Mungu anakubisha hodi mlangoni kwako kwa kaje akakaa pamoja nawe? Ni watu wanataka kukaa na e. wana mashetani watu wanakwambia anataka atasema jini, anatafuta mganga. Yesu Kristo eh anaandika mtandaoni naatafuta mganga naomba ushauri na nampata na, na, na, na, na, na, na watu. Hamjaku msikia? wapo mazama nataka yaani watu wanataka shetani abishe hodi aingia akaweke kikao kwa. Eh? Ndio inapatikana pia katika kitabu cha ufunuo. Anafosema eh anasema katika ufunuo anasema alikuwa anaongea na kanisa la Laodicea la, la, la, la, anasema na wajua ninyi sio baridi sio e? moto. Eh. Niko kati kati. E? Kwa hiyo sio inabidi tu wewe unaenifikiri na mimi Ndiyo lengo la kutiana moyo tuchague upande wa Mungu tuwe moto na ilikuwa pamoja kufanya kuwa moto pamoja na mimi kwa upande wa Mungu tuwe moto kwa upande wa wangu soma maneno ya Mungu ya, ya niani maneno wewe kwambie shetani akiona shetani alisubiri alipoenda kumjaribu Yesu alikwenda wakati Yesu yuko katika hali ya kawaida katika hali ya njaa aki leo hii akikuona una njaa ya kiroho hana shida na njaa ya kimwili ile njia ya kiroho ukiwa unalega-lega kama dunia inavolega-lega ndipo shetani anakuja kwa sababu hana huna nguvu ya kupigana naye. Eh, jaza maneno ya Mungu usikubali kumaliza mwezi bila kumaliza kitabu au viwili vya Biblia, e. vianga vya Biblia. moto huko. Neno ya Mungu ni moto. Inacho Mimi nimekuja kutuma moto duniani, nimekuja kuleta maneno yangu. Sasa tuta tutaponaje? unaweza kupona hatuwezi nje ya maneno haya ya Mungu nguvu za biblia biblia inasema Mungu alifanya dunia kwa neno lake Mungu hutenda matendo yake kwa maneno yake e anasema akasema iwe ikawa lazima iwe nuru ikawa nuru Mungu neno la Mungu likisema upate afya hata kuja atanena ata halafu inatokea. Eh, kwa hiyo ni katika maneno ya Mungu ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Kama aliumba dunia, akaumba mbingu, na vyote hivyo hivyo vinapoonekana mtoonekana kwa neno lake. Je, hilo neno ni dogo kiasi gani? Kia eh. eh kwa hiyo tuyaone hayo na tu yatutie tu, ya moyo lakini wakati huo yatutie pia eh yatutie eh, eh, makini tuwe makini kwamba Kristo hapiendezi na wakristo ambao hawashikii ngoma zikichezwa wala maombolezo ya kirini hivi unaweza kawa huko katika mtaa Kukitokea harusi we huendi Si ndo kucheza ngoma huko kukiwa na msiba hutokezi utafaa kwenye ule mtaa kana lazima basi chagua ukiona huna uwezo kwa ile harusi kaa kwenye zile misibanga lakini harusi inaenda kusona wewe utakuwa na harusi Mungu anatutaka kote kote alitaka akija Yohana mbatizaji wamsikie akija Yesu Kristo wamsikie asikie tusikie sauti zote lakini wao wakachagua kuto kusikia ya kushoto wala ya kulia imeanika kwenye mlango wa 11 wa kitabu cha Mathayo siwezi nikahubiri nje hapo leo ndio mlango wa 11 wiki ijayo kwenye mlango wa 11 ndio jumbe ulio. Eh. Jumbe Ukisoma eh, eh. eh. Kisoma, eh m -m -tende katika kitabu cha Timotheo Timotheo 1:42 anasema hivi. Timotheo kwanza mlango wa 4 mstari wa pili anasema hivi kwa unafiki na ilikuwa inatoka ilikuwa inaanza na mstari wa kwanza kwanza unaleta hoja ya mlango wa mstari wa pili anasema hivi basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani hapa anaongea na watu walioko kanisani unajua ndani ya kanisa Watu watakuwa wanafundishwa na mashetani. Nani anahisi kwamba hiyo habari bado muda wake itakuja huko baadaye. Iko leo hii. Hi, Mahubiri mengi yanahubiriwa kwenye makanisa ni mafundisho ya, ya mashetani. Eh. mafundisho ya mashaitani na aliyesema ni mwenye kanisa lake, ni Kristo mwenyewe. Eh. Wakifundishwa mafundisho ya mashaitani, anasema swali la pili kwa unafiki wa watu wasemao uongo wakichoma moto dhaamili za zao wenyewe eh? wakichoma moto dhaamili kitu kikichoma moto huwa ni kama kinapata kina tunai yani kinapata kina eh, kutu au kinapata pata kovu eh sehemu hiyo ugua huwa haisiki Eh taswira yake ni kwamba hakuna ile usikivu kwa sababu kumeungua Eh. Watu wanapokuwa wamesikia hatua wa kuchukia maneno ya Mungu, wakapenda kusikia maneno ya wa mashetani wanakuwa tayari zile zile fikra zile hisia zimekufa. E. Na hiyo habari nasema pia katika kitabu cha ti, cha waefeso Inusomi afeso kwenye King James hivi hivi ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufa, kufanyiza kila aina ya uchafu kwa kutamani kufa ganzi. Mtu ambaye hasikii ngoma wala hasikii maombolezo, huyo mtu hajafa gazi kweli. Uko gazi ni anapoteza usikiu na kuomba wewe unayenisikia leo. Nikikuomba kama mjumbe wa Kristo naomba uchochee fahamu zako na fikira zako kwa Kristo. Usikia e. usikie ngoma, usikie na maombolezo. Ndicho Mungu anachotaka. Eh, tusiye kama hawa nao wakemea ambao hawafiki chochote ni hatari. Eh. E. katika hoja inafuata. Tende katika kitabu cha Mathayo pale tena, tuli kwa Mathayo tu, 11. Kwa hiyo tukao tunaangalia sehemu ya kwanza ya kulazimika mwingine tutakatisikia sauti zao. Mungu, hiyo ikitokea Mungu akatwambia maneno ya kutia moyo, tutiwe moyo. Akitwambia maneno ya makemeo, tupokee makemeo. Eh. Ni vile vile kusikia upande mmoja nayo kitu kibaya. Lazima tusikie vyote, lakini kama ingekuwa ni kuchagua basi bora kusikia kimojawapo basi kuliko kugosa vyote. Lakini kwa mapenzi ya Mungu anataka tumsikie wote mbazaji, tumsikie eh tusikie na Kristo. Me Hoja hii inaapatikana kuanzia mstari wa 20 mpaka 24 madhara ya kuikataa injili. Anasema kwanza madhara ya kuikataa injili. Hizi hoja zimeshikana. Hii ya kwanza ni hali ya kutokusikia. Sasa hii ya pili nayo ni hiyo hiyo lakini anasema katika katika namna nyingine. Anasema mstari wa 20 anasema ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi kwa sababu haikutubu kutubu ni kugeuka na kutubu kimsingi ni kusikia. kuacha kusikia vile vibaya na kwanza kusikia hiyo njini. Ole wa, wala angalia hajasema haikutubu dhambi. Mtaambiwa kwamba kwa ametubu dhambi zake ati dhambi ni muongo. Lakini vile Mungu anataka tutubu dhambi eh, kila siku. Lakini toba ya kwanza kabisa ni kugeuka na kumfata. Hiyo ndio toba kuu. Na ndiyo ya wokovu. Toba ya pili ni kuyasafisha maisha yetu kila wakati kusafisha kimya chetu, kusafisha macho yetu, kusafisha, kusafisha bongo zetu, kusafisha matendo yetu na tamaa zetu. Eh, kila kukicha. Eh, Kwa kutubu dhambi kutubu kosa, na ni jambo jema kabisa, nisinye kareka mbaya. Lakini kitu cha kwanza huwezo kutubu dhambi bila kutubu mwelekeo. Kutubu ni kugeuka kwanza, mwelekee Kristo. kwani nini Petro alikuwa atendi dhambi? Alikuwa anatenda dhambi? Eh, Yohana anataka kuagiza moto uwachome wale watu. Anasema bwana, "Na yaani kama watawe tu, tu, tu, tuite moto uwachome tu, kutoka mbinguni. Yaani unataka kumwambia aliyeko mbinguni mbinguni zake ndio unataka kufundisha namu." Akasema "Hamjui ni roho ya namna gani mlio naye mimi akina Yohana." Unakuwa wakali watu wajaelewa hata chochote. Eh? Mnataka kuwachoma? Ku, kuwa Anasema "Mna roho mna roho ya namna gani?" Kwa maana mwana baada malikuja sio kuangamiza bali kuokoa. Wape nafasi kwanza waokoke, wajiangamize wenyewe lakini wasikie habari hiyo maana waadam. Lakini Yohana walikuwa anataka moja kwa moja kuenda kuchoma moja kwa moja. Watu ambao walikataa kusikia nji. Amina. Eh. Kwani moto wa Jahana umeletengenezwa na Yohana? Sumetengenezwa na Kristo huyo. Lakini anasubiri watu waliokataa. Sasa wale walikuwa hajakataa. Kwa kutubu ni ku mm, ni kumgeukea Kristo. Leo hii naweza nikakwambia kabisa kuna Wakristo wengi wanaitwa Wakristo lakini hawajamgeukea Kristo. Naonaa akahudia wasema tuko tunatubu na dhambi na nini lakini hawajatubu mwelekeo. Hiyo ni kabisa. Mm. Hiyo ni kosa? Eh? Nasema, ndipo akaanza anasema miji ambayo haikutubu. Anaelezea anasema ole wako Korazini ole wako Beth Saida kwa kuwa kama hapa nataja miji miwili tayari kwa kuwa kama miji ile iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni waangalitubu zamani kwa kugama na majivu walakini na nawaamini itakuwa rahisi kwa Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake. Mimi habari za miji. Eh? Miji ya Sidoni na Tiro ni miji iliyokuwa nje ya mipaka ya Israeli. E. Ilikuwa kwa Wafeoniki. E. WaKanani fulani, Eh? Sasa ile miji ilikuwa ni miji ukisoma katika kitabu cha Ezekieli mlango wa 28 kwaendelea miji ya Tiro na mfalme wa Tiro na ni wa wafalme wanaochukuliwa yani ni kama ni kama ndio taswira ya shetani ilikuwa miji miovu kweli kweli eh ni miji miovu miji ya Kishoga miji michafu akini anasema hiyo miji haikupata injili muda wake ulikuwa bado lakini kuna miji ambayo kwa mfano kama filipo alikuwa wa Bethsaida Paulo na Filipo mtume. Eh, alikuwa mwenyeji wa Bethsaida. Na Miji ya Korazini ni miji aliyoehudhi Yesu. Anasema hii miji mambo yaliyofanyika mle. Na mjue kwamba wakati huo neno wa Mungu liko halijaja kwa wingi wake. Ilikuwa sana sana Mungu dhaana wa... aliyokuwa anatumika wakati ule kwa miujiza. Leo tumepewa dhaana kubwa zaidi ambayo neno wa Mungu. Miujiza haiumbi dunia, neno la Mungu inaumba dunia. Eh. Eh. Miujiza haiumbi dunia. Kwa hiyo anasema kama miujiza ilifanyika Korazini na beti Saida hii miji iliyohubiriwa kama ingefanyika tio kule ambako eh ni, no, ni kuchafu ambao hawakusikia eh ile miji ingesha tubu ilikuwa na, na ingekuwa yaani auchafua keti na nafuko liko hii nyingine iliyo kwa Izraeli unajua hii habari ndio inaenda kwenye waKristo wa leo waKristo wa leo neno la Mungu tulilopewa hekima ya Mungu tulilopewa neema tulizojaliwa kama wangejaliwa labda wahindu na watu wengine ambao hawana neno la Mungu yamkini wange tu micho ya kusa kwamba hawa walio waliopata waliohubiriwa walio, pata. walio, hubirua, walio eh, kama wange, wangepewa wale wengine ambao hawakupata wale wengine wangekuwa wange bora zaidi ndio hata kunyenyekea hmm. ansema nawe kapena nje utakuzwa mpaka mbinguni Utashushwa mpaka kuzimu kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifa mara nyingi Yesu alikuwa anavuka bahari ya Tiberio eh na jina jingine kwa inaitwa bahari ya Galilaya alikuwa anaenda kati ya Capernaum eh wakati mwingine ndio huko kwa Razini wakati mwingine alikuwa anaenda mji mwingine wa wa Galilaya yenyewe niniyo miji yote ya Galilaya na Nazareth kwao eh huko Yesu alikuwa anaenda yani anihubiri mara nyingi kweli kweli Capernaum nasema mama hilo vinika kwako kwa Capernaum kwa kwa Weo unataka kujikuza mpaka juu mbinguni mungu pia anaongelea habari za kibuli leo huko mataifa yenye kiburi kapenaumu sianaasema imejikuza mpaka mbinguni anasema cha mpaka kuzimu leo huko mataifa kwa chukulia mataifa kama marekani anataka kuwa kama mamlaka ya ulimwengu wote ndani ya Tanzania pia kuna, ma, kuna makabila yanayojiona yako juu kuliko wao wanajiona mimi nishao kusikia kabila moja sitali taja. Eh sitali taja huko sio siko hapa ukuhubima kabila. Wanasema kwamba wao wana uhusiano na Israeli. Kwa hiyo wa yani waokoka sio okoka sokoka, naenda binguni, kwa sababu ni, ni, ni uzao wa Israeli. Wako hapa Tanzania. Ni kiburi cha kijinga hii. Mimi niskia yale maneno kwa kweli nini niogopa. Namuendelewa naongea, hana haya, hana soni, usoni usoni. E? Eh ni kiburi Leo huko mataifa yenye kiburi eh, kuna mtu mmoja anayeweza kusema nadhani ni rais wa wakati wa Kimarekani sipendi kuajelea uh, kima lakini nafikiri alisikia hiyo hikima sio ya kwa karibu pata sehemu nyingine lakini kwa sababu ndo anajulikana watu wakaichukulia kama ndio pata Anasema mataifa leo hii mataifa yanauwa yana yanauana Kuna wataifa, taifa, wa mataifa unakuta taifa kwa mfano mataifa ya Marekani ziji kama taifa baada Tanzania Lakini sehemu nyingine ukote wameenda wamevuruga wameua lakini wanakuambia sisi ndo makoma kuu ya amani. Ishi baraza la moja mataifa la liko Marekani New York. Eh. Unajosema ujumbe wake nini? Mungu anashughulika na mtu moja moja, anashughulika na mataifa. Yule mtu alisema anasema alisema yule mtu alisema mataifa. Kwa sababu Mungu so, usiyokuwa alikuwa hapa anaongelea maeneo na maeneo fulani kama mataifa. Eh, taifa la Edomu Mungu alilio akalihukumu. Ukienda kwenye kitabu cha Ezekiel, anayapanga haya mataifa, taifa la Moabi, taifa la Edomu, taifa la Israeli, Juda, eh wa, wa na nini? Babiloni mkuu. Yaani mataifa mataifa. Yule mtu alisema ni kweli na hiko Biblia. Anafikiria alitoa kwenye Biblia. Anasema mataifa ya, ma, ya maovu. Eh, anasema mataifa haya hukum, hayatahukumiwa kwenye ile hukumu ya mwisho hata hukumiwa kwenye ulimwengu wa sasa mataifa yote yaliyojiinua mfano mimi wewe nitangewe kuambia taifa kama amerikani litaanguka e. eh siku litakapoanguka mzimu wasemao kama haikusema litaanguka na halitachelewa sana niliakasoma kitabu cha Yeremia mlango wa 51 na 51 50 51 niliakasoma ufumuo nango wa 17 wa 18 eh kuanzia Mungu ana pia mataifa tunajihukumu kama taifa kuwa wacha Mungu kama taifa vile vile e, taifa likiruhusu ushoga ma uchafu uhaibifu wote huo e, e, Mungu analingohumu taifa kuna mataifa e, taifa kama la Somali Ski. Kuna dawa nyingine, yaani kila mwaka ni njaa. Hizi vua tunazopata ni neema ya Mungu. E. Haiji tu hivi hivi. Eh. Na kwa mfano, nenda mataifa kama la Japani imeikataa injili. Mimi nimekaa na wajapani. Hawataka mtumao wa ya Mungu. Takii. Bana zao za ajabu ajabu wana, wana, wana yaani sihitaji kwenda leo. Haikuwa somo lake. Eh ujumbe ni kwamba eh la kum, kum, kumjua Mungu moja moja na, na taifa, Mungu tena haashughuliki na taifa na mtu moja moja pia anashughulika na, na, na familia kuna familia nyingine unakuta hazimkaribishi Mungu katika miundo yao zinahukumiwa kama kama familia moja moja Amina eh, unakuta wa kwanza amekuta hivi wapii wote wako kwenye chungu kimoja huko kwenye sawa moja ya, ya, ya, ya, ya. pia Mungu anabariki ma, familia. Unakuta kuna familia Mungu anaibariki ndio. Mungu anaangalia kote kote. Eh. Na tutaona kwenye wiki ijayo, wiki zijazo, mlango wa 12, mlango unaofuata, anaanza kuongelea na miji ya Ninawi, eh miji analinganisha anasema na malikia wa Kusini kwenye mlango unaofuata. Ni hoja inafanana na hii lakini huko mlango wa 12. Eh anasema inawi ilitubu ili kwa kwa mahubiri ya Yona lakini yuko mkuu kuliko Yona Yesu Kristo eh, kuna watu wali eh walitubu walisikia wali, wali, wali ujumbe wa Mungu kwa manabii je si zaidi sana kwa Kristo leo anapoonena na sisi Hili neno la Kristo Hii ni injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na matayo. Amen eh, kwa hiyo sio mimi nayo nena. Leo ukisikia maneno ya neno usiniangalie usi, usi mimi sipo usihisiki ni neema mazuli sio mimi ni neema basi sio mimi ni Mi yaandika. ametumia kinywa alichokiumba mungu chomo sasa kama alivyo kitu kama alivyo mtumia malaria eh na mimi na wewe kila mtu atumike anataka atutumie wote eh ne e. Kwa tayo. Eh. eh Naa kidogo kwenye swali nyingine ambalo inafana hilo lakini piko kidogo pembeni kidogo. Siko hivi. Dunia ya leo Mungu anayetaka imlingane imkaribie ndio siri. Mungu anataka dunia im, iwe kwasi wote wawe wapi? Eh, anataka wote wawe wapi? Lakini wale watu watasikiaaje sasa? Si wataamini. Lazima waambie na wale waambie. Eh. Baruka nyingine dunia ya leo hiyo ambayo Mungu anahasila ana hasira nayo na, na kuihukumu. Eh. Anakuangalia na wewe pia na mimi tunazo jukumu la kuiambia dunia tunalo jukumu dunia. Eh. Tunalo jukumu la kuambia dunia seo hii ni unajua unajua adui wa Mungu ni, wa, ni watu wa Mungu wenyewe. Kichunguza vizuri. Kama leo sema adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Eh. Adui wa Mungu ni chiniwa. Si, seo hii watu wanaochafua dunia. Ni wakristo. Ni mataifa ya wakristo. Em niambiye kitu kibaya walichokifanya wapagani, sema kwamba wapagani wanajulikana ni wa ni wavauchi, ni wa mashoga, wanafanya ni za wa Kristo. kwamba wahindu wamezidi kwa uchafu. India imezidi na wa, na wa, na wa nini na wa sio watu gani? Na na mataifa yeye hata wa Waislam uchafu mkubwa juu ya dunia hii uko katika nenda katafuta zile movie zote za ngono zinatokea Marekani na mataifa ya Kikristo kwa Afrika zinatokea hapo Nigeria na hapa Tanzania nikaenda mbali na hapa nenda South Africa ne. leo hii watu wanaodhihaki injili ya Yesu Kristo wana dhihaki Juzi nimeona kuna mtu yuko anahubiri amevaa na viatu vya kike vile vya kuinuka juu kabisa na anahubiri mchungaji wa kiume. Eh, na watu wako wanasema amen, amen. Hmm? Sasa kama Yesu alisema, kama nuru iliyomo ndani yako ni giza, sisi ndo nuru jamani. Eh, wewe ndo nuru ya dunia. Wewe hapo. No, nuru ya dunia. Sasa kama nuru ni giza, hiyo dunia itakuwa na hali gani? Lazima wewe ninyi ndio churi dunia. Eh? Kama kwa hiyo ni kuambia ukweli, Mungu ni mwenye hata. Kabla hajaanza kupambana na dunia hili, ataanza angalie. Eh? Hii dunia kweli ya kama kampenau walioambiwa maneno ya Mungu akufanywa milijiza mingi ndio naenda kuihukumu kwa penao. Je, hawa walipata ujumbe? Eh, wale aliambiwa? Eh. Hawa Tanzania waliambiwa injili ya kweli au walisha waliendelea wali kuhangaika na injiri za uongo alizopewa zile? Hawa hapa injili ya kweli ya Biblia. Waliwajulisha wangapi? Eh. Na yani kuambieni, haya baadhi hapa yanafikia sehemu kubwa Tanzania. Yanafikia sehemu kubwa Tanzania. Ukitoka ku, kuyasikiliza wewe na mimi tunayapeleka duniani. Kwa neno sikia lugha ya Kiswahili. Na kuhakishia watu wana, wanajua hapa kuna injili ya kweli inahubiliwa hivi wanaelewa. Sasa ndio hapo kuchagua je? Ngoma e. ikicheza tutacheza au wakigomboleza tutaomboleza nao wanabaki hawana upande. Hiyo sasa ni iswa. hapo sasa ndipo hukumu inakuja. Eh, kwa nani tunajukumu mimi na wewe? Kidogo tufanya kidogo. Kama juzi mimi na mtumishi umepeleka pale, si Jana nguvu zika ziko kidogo tukawa tunafanya maandazi mengine hatupeleka injili. Labda tungepeleka na vingine na Lakini peleka hicho kidogo. Watu saba wakalipokea jina la Yesu Kristo siku hiyo. Eh? Shio kidogo hicho? Eh. Wanaweza akaenda hapo lakini walilikiri jina la Yesu Kristo. Azima yote atakayilikiri jina langu, nami nitamkiri mbele za malaika. E, na baba Fanya kidogo tu. Wale mtoto ambayo ni mchamo wa Mungu. Ma, ma, mashoga wanatengeneza, wanaenda wanafanya ushoga wao afu wanaasili na watoto. Wanawachukua. Lengo ni kutengeneza kizazi kingine kichafu nyuma yao. Ndiyo siyo We tingereza kizazi kizuri nyuma yako na wewe basi. Angalau kuwepo na, na ushindani. Hivi mashoga wanaienda anafanya ushoga wao? Wanatafsana na mtoto katikati. Kwa nini wao mtoto? Wanaume wawili wanatafsana wa mtoto katikati si Aya, wanawake, waawiri, hawa, wa nini? Si komunikisha. Haya, wanawake wawili kama hao waliochaguliwa na rais wa Marekani kwao wasemaye. Eh, wana mtoto wa miaka 6. Si aleto solele, wana ni wanini, wanini si kama sio wa kutengeneza atakayechukua nafasi yao ya ushomo Tengeneza mtoto nyuma yako Mjulishe maneno ya Mungu na kuhakikishia hutajuta Hutajuta kabisa Huwezi juta, hoja na ya tatu Ninapatikana kuanzia mstari ule wa 25 mpaka 27 nasema hivi Ninasema Ofarme wa Mungu umefichwa dhidi ya wenye akili. Sasa hiyo nayo ni nyingine. Eh kulingana na Yesu Kristo, mtende pale mtu asiye kunipiga mawe akasema wenye akili tumeshawasemwa. Mimi naongelea nitaeleza. Mstari wa wakati ule Yesu akajibu akasema nakushukuru baba bwana wa mbingu na nchi kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. Hono kweli. Hawa watu nao sikiya sijui wako kwenye maseminali makubwa. Wanasoma theology. Wanasoma sijui filosofia. Sijui wanasoma vijii wana hekima kubwa na akili Biblia inasema wamefichwa. Wamefichwa. Noki imeandika. Wamefichwa. Emniambie ni mafari wangapi wanajua maana ya wokovu. Hawana hawapo. Ile wanajua historia ya Rumi yote ya miaka 1600 eh, na mingapi iliyopita? Mfushi 8 alifanya. Vita kusaidia nini? Biblia inasema, "Je, itamfaidi nini mtu akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake?" Mungu anasema bila kupepesa macho, "Ufalme wa mbinguni umefichwa dhidi ya wenye hekima na akili ya dunia hii." Ndio kimeandikwa. Ndio mimi andi. Farmeo umefichwa. Hao ni watu gani? Hao ni watu ambao wanaisoma, wana, isoma, wana, wana, wana, wana dunia, hawamjui Kristo. Wanamjua, dunia, hawamjui Kristo. Leo hii watu wanaenda kwenye ma viewo vya uchungaji. Hivi unahitaji kwenda kufundishwa Matayo kwa lugha ya Kiswahili. Eh? Kwa ungekuwa unaenda kufundishwa lugha ukazimu kufundishwa Kijerumani ki ningesema kwa sababu so, kuzaliwa na Kijerumani. Watu walimuona Petro wakasema Hawa watu bona wana hekima hii yote na hawakusoma? Hey, mwanango wa 13, mwanango wa wa kitabu cha matendo ya wa wakajua kwamba walikuwa na Kristo. Kuwa na Kristo ndio utajua maneno yes, okay. kama maana, maana ya huu mstari ni nini kama sio hiyo anayesema? Kama anasema Yesu akasema eh, umewaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. Alikuwa na maana gari? Yo, maana eh. Leo hii ukimpelekea mtu aliyejawa hekima ya teolojia na majito yote hayo injili kumwambia maana ya wokovu kama haujui ukamwambia na mtoto mchanga kama yule pale yule mtoto ataisikia ataelewana atao kokoka eh leo hii ukikutana na mtu ambaye amebahatika si amefaki kama kake si ana kake na nusu kengine siji tumefika tuwili siji wa master's na tulionanga ukampa injili hapokee chanae kimada dunia haweza kaipokea Wanatokea wachache sana elo <tos> hii naanza kusema pia wanaume huu kama leo ufanya Adam, alikuwa amewapa uwezo wa kuweza kupambanua mambo ndio sababu hata shetani akawahi akaenda kudanganya kwa eva Asingefanikiwa kuanzia kwa Adam. Leo no hii wanaume walio kwa hekima ya kuweza kukuwa kama viongozi katika maeneo yao Ndo wamekuwa wame hiyo hek, hiyo yao ndio imekuwa kinyume cha injili. Hawaipo kany injili. Ndio kweli. Kena kwenye nyumba ukikuta wanaume utatoka kapa hawatapokea injili kwa sababu kuna watu wenye hekima yao. Wanaume badilikeni ndugu zangu na mm. jike. yeyote asiyepokea ufalme wa Mungu kama watoto wachanga hawezi kaingia huo ufalme. Eh. Nana. kwa jesu. Neu hii watu wanataka kwenda kwa hekima nyingi sari. Eh. Anasema katika kitabu cha eh. Anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza Nifungue pale Wakorintho wa kwanza na Konentoanisha igusa igusa hiyo hoja yakini Si vibaya kuendelea zaidi na kueleweesha haya mambo imekuafafanua kwa maandiko anasema kwenye aya ya kwanza 1.20 anasema hivi you wapi mwandishi kwenye wapi uh, Yu wapi mwenye hekima Mungu anasema mwenye hekima nampa wapi si hekima ya dunia imempeleka wapi hmm. you wapi mwenye hekima you wapi mwandishi huyu mwandishi ndio mtu mwenye, mwenye, mwenye ujuzi wa mambo mwandishi ni mwandishi ma, wa maandiko vitabu na ujuzi, ujuzi kwa sababu ujuzi mimi ni wa vitabu Yuu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia hii kuwa upumbavu? Upumbavu ni kupokea Ujinga ni kuju Inasema katika agende ya kwanza 3:18 mpaka 20 anasema Mtu asijangae mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni Mwenu katika dunia hii au na wenye hekima ya dunia na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima ili kusudi uweze kuonekana una hekima mbele za Mungu lazima dunia ikuone mpumbavu haya maneno ninayowaamini haya kwa vigezo vya dunia ni maneno ya wapumbavu eh ndipo unapata hekima ya mungu. eh maana hekima ya dunia hii nasoma wakondo wa 1 kwa 319 maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Hekima ya dunia hii ni nini? Ni hiyo kinachoitwa elimu. Ni hizo degree, degree siyo hekima ya dunia hii. ni hekima ya dunia sio de hekima ya dunia hii. Eh, hey. nicho anachosema najua ni ngumu kidogo kui-, kui, kui, kui, kui mdomoni, lakini ndio kweli. Hey. Leo, leo hii nenda kachukua degree lakini Yesu Kristo awe juu ya degree yako utakuwa na hekima ya Mungu. Hizo degree tunazo vile vile. Lakini Paulo anasema ninahesabu haya mambo kuwa madhi. Eh, kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Usipokuwa katika hali hiyo lazima hekima ya dunia hii iwe ufubwavu. Mbele za Mungu. Sema, ni hicho kichwa kidogo. Na nijiweke kuandika. Em, Kisomo sura 27 pale kwenye Mathayo. Tusichoke. Sura 27 nasema hivi. Akasema, "Nimekabidhiwa vyote na baba yangu." wala hakuna amjuae mwana ila baba wala hakuna mjuae baba ila mwana na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia eh anachojadsuman ni nini? Eh? na yote ambaye mwana apenda kufunulia ili kusudi mtu aweze kupata hekima ya Mungu. Aweze sio si hekima tu kuweza kuitumia duniani ukajulikana na hekima. Hapana, uweze kupata uvivu, kupata mbingu za Yesu Kristo. Lazima ufunuliwe na Kristo. Eh, okay. anasema na yeyote ambaye mwana apenda kufunuliwa. Ni mpaka mwana ahusike, mpaka Yesu Kristo ahusike. Leo hii kuna ma, kuna madhehebu mengi yana kwa mfano kuna ma, ma, madhehebu yanaita mashahidi wa Yehova Hey, hawana Kristo kabisa wanamweka pembeni wana wanaitwa Jehovah Zwithle na jina lao ni la Jehovah Jehovah Kuna Wayahudi ambao dunia nzima ina inawalamba miguu ina Eh hey, na watu wanataka kwenda uyahudini huko Eh hata mpaka anasema katika saburi ya pili anasema mbusuni mwana asijafanya asira Eh hey. mm, yaani mnaona anasema basi ukisoma kwa Yohana mlango wa 5 pale anasema baba amempa mwana hukumu yote ili kusudi watu wa muheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu wa baba. <tos> eh. Ndio <tos> huku na watu wanataka Mungu sana, Mungu yuko kwenye vinja vi, vi, vya watu. Vy, vya watu. Lakini eh Lakini hawamtaki Kristo. By the way, hakuna Mungu ambaye yuko njia ya Kristo siamtuote anajitahidi kupambana na Mungu Mungu Mungu lakini kuna Kristo na vitu vingine leo hii kuna Kristo amechanganywa na Mariamu amechanganywa na mitume amechanganywa na watakatifu wa zamani sijina nini sijina inyasi sijina vitu gani wengi wengi wengi sijina mtakatifu feru huyo sio Kristo huyo naye it's not Christ no Kristo anasema mimi ni ingia nilango la peke yangu mimi ni lango tu pekee yangu sitaki mlango mwingine eh ni na uivu. Eh. Eh, kuna rangi mbinguni rangi moja linapitia li kwa Kristo. Hmm. He eh, mnihamie huyo mtakatifu Felomena alifanya nini? Alitoaao jume gani? Unajua Wayahudi walimwambia Musa walimwambia Yesu akasemaje? Anasema sisi ni wanafunzi wa Musa. Yaani wanataka kujitahidi kumtenga Kristo wa, waende kwa Mungu mpiga kwaamsa. Yesu alisemwa mmepotea adu zangu. Sinoalicho mwambia? Eh. Na wakamwambia na yule yule yule kipofu aliyefumbuliwa macho kwenye mlango wa tisa wa Mathayo au wa Yohana. Wakasema wewe sio unajifanya ni mwanafunzi wa yule yule mtu mbaya anatoka hii. Eh. Sasa sisi ni wanafunzi waamsa tuole mjane naye. Ndio alikuwa wana, wanajitapa. Wana Leo watu na wana, sisi ni wanafunzi wa Maria. Eh? He? Leo watu wanaomba, hebu niulize, ninyi ambao mnaithi na wakatoliki. Mimi ni kwa mkatoliki. Na wapenda wa katoliki na uchukie wa katoliki kama ninavochukiaje? Aha. Na ichukie jehanam kama ninavochukia wa katoliki. Na wapenda wa katoliki kama wanavyojipenda mimi. Vile vile. Bueno, vile swahili. Ninyi mnaokana wa katoliki. Kati ya Yesu na Maria, ni yupi wanamuomba zaidi? Na naomba nijibiwe, nifumzike ni, hey. na mimi mwomongee. Zamu yenu Maria. Kati ya Yesu na mitume fulani siji wa watakatifu jumla wa watakatifu. watakatifu. Ni nani wanamuomba zaidi? Mtakatifu nani tuombe? Mtakatifu Yosefu tuombe. Hey. Yesu yumo kama nyongeza fulani. Huyo sio Yesu. Yesu ha, hawinyongeza nyongeza popote pale. Na hawaongezewi vile vile. Yaani haongezi wala haongezewi. Biblia inasema usiongeze wala usipunguze. Plus nothing minus nothing. Ongeza usiongeze chochote usipunguze katika ndogo mlango wa 28 anasema hivi. mstari wa 28 mpaka 30 anasema hivi. Hoja 4 anasema hivi, kuvaa nira na kufanya kazi ya Kristo. nini? nira ni ni kifaa cha kazi wanachofuvalisha wanyama wanaoenda makisai wanawenda, wanawenda kulima shamba kubeba mizigo kufanya nini wanaunganishwa kwa nina ya shingoni eh, na inauma nira kidogo inauma wale wanyama wanovalishwa nira unakuta shingoni hawana manyoya Ndiyo sio yeah. eh inshawachubua Mungu anasema jitieni nira je unani nira wewe ndugu yangu mstari wa 28 anasema hivi Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha jitieni nila yangu mjifunze kwangu jifunzeni kazi kwangu kwani Angeza kwambia kwa, kwa mjitie mila mtembei nayo tu hivi Tieni nila nafanyeni kazi e, mjifunze kazi kwangu kwa kuwa jifunzeni kazi ya kupeleka injili Yesu Kristo akompeleka injili namba 1 eh e. Kwa kuwa mimi ni mpole na mwenye nyekevu wa moyo nami naji mtapata raha nafsini mwenu kwa maana yangu ni laeni na mzigo wangu ni mwepesi. Mila Yesu Kristo sio ndio. Leo hii wewe mimi. Mila ya pombe ni nzito kuliko nilaa Yesu Kristo. Eh, ya pombe inatakiwa una hela kama 1050 kwa mwezi ili usudiweze kuhakisha unazinywa, unapata pombe yako. Nila ya Yesu Kristo ni nyepesi kuliko nila ya, ya ulevi. Amen. Eh. Ni kuliko nila ya uzinzi na uasherati. Nila ya Yesu Kristo. Lazima upange mfango mingi sana. Unaweza ukapeleka injili kwa muda wa labda walisali moja kwa wiki au mawili. wingine ni saa moja mpaka mawili Kwa wiki. Lakini nila ya uasherati utatembea mara 50. Masaa 20. Utakuwa hujakamilisha. Anazo kaka mpaka usiku. Amina. Anasema nilayaangu nilaini sio nzito. Na kuhakikishia mimi na kabisa kwa uzoefu wangu. Mimi kule duniani nakufahamu. E, maisha ya, ya ya watu wa maofisini huko, wa somini huko, wa duniani napajua. Na sio kama nimepita tu nipo. Lakini na kwa Kristo nako nime ni ya kuhakishia kwa ushahidi kwa Kristo ni kwa teshi zaidi. Mm. E, na kuna lipa zaidi. Kweli kabisa. Ingekuwa labda sikuwa fika huko ningesema labda na mimi nakuahishia. Ye, na kuhakishia. Eh? Biblia e, inasema katika kitabu cha Yohana, mlango. Kwa hiyo Mungu anataka tu, anasema mkajifunze ukafanya kazi na mbamba na mimi. Eh. Mjitie nila yangu. Unajua nila hiyo nila amesema nila inaweza kafungwa kwa mnyama moja. Itafungwa kwa nyama wawili na zaidi, si ndio? Nila. Mungu anasema Kristo akae pembeni afaye nila yake na awe uvae nila naye, muende mkapeleke injili kwa. Kwani tunapopeleka injili unapeleka peke yako unakuwa na Kristo. Unakuwa na Kristo. Unapohubiri na hubiri peke yako unakuwa na Kristo. Eh hey, manake vaa nila yako ivae yani Kristo ankaa kulia anakaa kushoto mnavaa nila mnafanya kazi pamoja unajifunza alichokifanya ndio manake aimi stadi eh hey. kwa sababu so, angesema vaa vaeni nila ninyi fulani na fulani anasema jichieni nila ya mimi mimi mwenyewe manake vaa pamoja na Kristo nilia eh hey. Yohana 12:25 anasema mtu akinitumikia baba yangu atamuheshimu leo hivi hey, watu wanataka kuheshimiana mungu eh hata wani Mungu kwa so baba yake Yesu Kristo akuheshimu eh, baba wa Yesu Kristo aweze kukuheshimu